Моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може й вища. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снетесь, тільки привиджуєтеся. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молиться? Соню. Не суди мене, Гірко. Але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських, бандуристочка сліпенький. Послав три зозулі з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони з і сходиму. А чи впадуть от морозу. Сибірне і було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, А вгорі тою ж рукою написано знову «Сибірне і сходимо». Сходимо я єдина у світі соню, Може вона покличе свою душу назад, І тоді до мене хоч на хвильку прийде забуття. Обіймаю тебе, і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я й досі думаю, як вони чули одне одного Марфа і тато, як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак одне одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика, Татова сосна.